Jon, Paulerena egunon zuri? Egun Bezu hartzain has di eta zurekilan beraz uh, aste on daguntan iragan beaga den bortuaren eguna aipatuko dugu, behinan hori baino lehenago eh, galdeginen dautzut, be bada zure prestaentatzea. Eh, ze no ziren eta ze laborantza mota behar emaiten duzuna. Ba, erran bezala ni John Paulearrena aniz, Eezteren zubitik heldu niiz, eta era, orain zazpi urte egnen du Eezteren zubi implantatia naizela. Ardiekinardiburu beltzak eta eta zaldi batzuk erebaitut. Mm -hmm. Buru beltzak egan duzu, ez dira etxalde gutietanburuu beltzak emaiten zenako autu hori? Bon, nik azki ez ninin autoik egin eta etxaldealdeia buru beltzak bazirtannik. Beraz segida, segida hartu nin,ina baina, baina ere maiitudan arraza bat da eta en etxaldearekin biziki untsaai egiten da, eta enen sistemarekin bai borduko sistema eta gero berean ere etxaldearen dako bepizik egokitzen da. Mm -hmm. adaptatzen dira obekien hemengo gomendietat, gero nik ez du sekulan beste arrazarikukan, Ordian ez du sobera konparatzen al, baina, baina, baina, urtez hobekien egokitzen dira buru beltza da, hemen gomendietan. Mm -hmm. Ez den zu binduzu etxaldea, hudan, borturata, joiten zirela ardiekin, zenbat agdie, edo, zenbat, zei laborantxa lur duzu, edo? Bai, nik etxaldean, ogei ektara batut, etxaldekipi bada, Gero 220 30 ardibaitut eta eta 6 zaldi. Mm. Hori da hori dautan guztia. etxalde echalde bortuko bortuko alorak berreskuakudan. Bai, bai, bait ezpadako dira, gutetako baskapuska egiteko neguko. Bestenaz, deia aski dependiente gira kanpoko bazketaz, ez baginu borturik ez ezen posibilitatzen. Echola, non chuduso se ze... Uarte gainen dut. Errozate eta pantanoaren artean, uh -huh. erredi, erten da. Uh -huh. Eta hor, beste hartzein batzu ere horkitzen diraz? Bai, gure alderdian baira hartzein anitz, herrinuke. Eta aski diramikoa da, gune hori. Eta, eta bada bizia. Horten, e, ze noiz igantzi izte oroak, zein datetan? Be, hasten egiten geiten maiatza astapenean, lehenetigoiti. Gu maiatzaren emezortzen iganginen. Baina lehenago, negi nuela igan, baina bon, bueno, bagintuen lan batzukiteko gainoan, eta, eta rapizkat pusatugin. <laughs> eta nolako bazka atxe man duzia horten gain ohtuan? Beha, estapenean, ez zenbait ezpada iaz bezain beste bazka, baina gero ara, ukandugu udaziera auritsua eta udaberri ere auritsua izan zen, eta, eta epela hor dian bazkaak pusatu du eta mehementu bada bazka bai. Zu kardiak da dituzu, gasnatzen ere duzu? Bai, bai etxaldean negu guzia eta udaberrian gasnatzen dut. Eta gero aurten asin izborduko gasna egiten, maiatza eta ekainean gasnatu dut geinean. Gutik gasnatzen dute orain bohtuan? Bai, baina nuke ez dakit mantentzen dela, eh? Bai, alere gazteak ere hasten dira pixka gasnatzen gainean eta... Bai, ene urste ez dira gero ezta gutiago izaren. Mm. Alta, lana zailaguda, ez da orz trisnaik, ez da eskulan frango bata ez? Egia biziki lotzen zaituela, eh, gainean egoiteari, gasnatzeak. Hale ere, zenta, guiztan eta gero segiden gasnatu behar da, eta atxetan ere gauza bera. Hordian, ara, ez zu egunaz aski liberezira, baina bai edo bai gambar zira, goiti bai. Ez dituzu ardiak gainean usten ala atxetan. Eta grego izan itzuri, hori sor da. E ja nahi du hartzainak eh, etxoretan egoiten direla, Joan Jinak iten dituzte. Badira Joan Jinak iten dituztenak, baina ere nuque guralderdian hasteko gehienak gainean egoiten direla. Ba. Mm. Zure lan egun bat zenbat denbora mm. emaiten duzu esku egiten duzu gainean? Gainean bai, 80 bat ardilla izten ditut eta bi oreman mm -hmm. emaiten dut txisteko. Goistan z ditan hasi eta zortzek zortzek arte. Uh -huh. Zortzeak eta alorden. Uh -huh. Beaz egin duzu, eh, borturat joan zinestela gehienak maiatzean, maiatzer ditzu horretan, eh, noiz zarte egonentziste ziste behazen mendian, Nikasteko Nik nahi nuke urreina maubo zarte egon, ikusiko da. alba piskagio uh -huh. ba hobe, ola beheko pentsak ba berantago hasiko ditu. Baina na, bai ara, berden urrinam 15 arte. Mm -hmm. Nahiz sinu ke, baina joanen urtean badakigu idortearekin ainitze, lehenago jeutzi zirela, baskak gainean kiskaria baitzen. Um, bai, guk xantza ukan ginuen guralderri eskat bester konparatuz bester berde zen alere. Eta eta gutachekin tin urrinam 10 arte. Eta hori xantza bad azkenean bai. guk ere gukere etxean dizbeginuen bai beste gauza hundirik horian. <laughs> Ezen diferentzia hundirik, eh? mm -hmm. Gure kasuan. Urte biziki komplikatoa izan dela entzuten da, eh? bazka initz kamputik erosi izan behar baitute laborariek, e, ziak hartzaimonduan ere esan dituzi hori? Bai, bai, orta zanitz da eta aurten gore enurte zaila izain da, bazka katsemaitea, ale ere prezioak biziki. Bo, bazka nire ustez izanen da, gero kalitatezkoa ez tutuzte, eta prezioak ere bizki gora direla idurritzen zautu. Uh -huh. Ordian ez dakitzen baden bora atxiko din, Baina, gero komplikatuago da, uh -huh. bazke historioa bai. Eta, ez dakit Xochmarkan ari ziren zu, baina Xochmarkako bai. arauek diote behar dela bazkalikukua izana. E... Eta bai, Ni horrekin adosniz eta entxatu behar da hori ala izaiten, baina bon. Egia, ez dakit, behe kolaborari horiek eta pentsian hitzituzten horiek, Beberba kontaktuan ezarik berko gintekela aiekin eta zerbait egin, deia egiten da, baina, baina behar ba ez aski. Hura, mm. mendian, bai. eskualde batzuetan idortea izan da, eta urpundu batzuetan, etzen hurrik badakizuzok jogak e, e, bai. eginak izan diren? Entzundu behorlegiko alder dian eta arazoan itzizan izan iaz, eta beste leku batzuetan pentsatut. Eta ez dakit obekuntzak egin diren aurtengo, baina ara. Egia epeluzerat behar dela asoin eta etorkizunerat, ordian ez dakit nolako obrak imardiren, ozer imardeko, baina ara. Ez da gauza obetzen ariko errez, ordean ara. Kabala bada mendian, ala ere? Bai, bai, bai, biduritzen zaut. Ez dakit beti ertan da lehen bazela gehiago, baina txamaitut bai Gero, beheko mendietan egia ustua direla, eh? Ola egia gaineko mendiriko berenak hartia ira, egia bai? Bai, irritzen zaut gure txinguruan ere lehen bazela kabala gehiago. Beko horietan, behi gehiago ardiak ere eta orain beste batzuetan direla. Edo gero badira nitzere behiak endo dituztenak, azken urteetan eta eta hori kipitu da lera kabalak. Hmm, Me ze elaborari gutiago delako ondorio bat, ala mendiak e... gutio baliatzen delakoa? Ba, ezen ustez, mendi horiek zailagoa ira, maldageio eta bazka pobreagoa da, eta orduan pixka zira alderdi baterat. Eta turistak badira mendian? <laughs> turistak baira bai. Baidat? Gero, erten da iaz banogutioa irela, ez dakit, nire gure txola hitzinean pasatzen da jera, jerdiza, eta, eta ez dakit, iaz bezain beste bada, hasteko. Agangurak oztan utz ditzagun, eh? gehiago hastu hundar gari begira, beraz besta eguna izanen baita irupilen, behaz antoratzaile eta nere baitzira, eh? e, jon, ze izanen da, ze egun proposatzen da orten? Bai, ba aurten programa harinago bat egindugu zen ta azkenean igaz izan zen bortuen eguna, eta aurten berriz ere, eta emendik bi urtera izain da hurrengoa. Beraz aurtengoa pixka eta harinagoa dugu bana... Besta diferentzia ondirek izan. Egia kabala gutiago izaren direla, baina beste guzia mantendua da. Mm -hmm. Beaz, nola pastuko da, goizeko behatzionta nasita? Garazieta ezkoaren arteko sinadurarekin hasiko da. Sinadura hori da bo, aspalditik egiten den bo, konvenio bat, bi, bi bailaren artean, eta horreka albidetzen du garaztarrak aezkoara teremitean gure, gure kabalak. Ondute. Gero, betetei bilaldi bat izan da, Eta gero izan dira autobusak ere orbeizetara joiteko. Bada kulturola berria inaudutenak museo bat. Bizki, bizki polita dute eta zinez balio duena. Eta eta hori ere izaren da. Gero behatziak eta erditan askaria, askaria izan da. Amarrontan izan dira ibilaldien astapenak. Eta izan dira ibilaldi desberdinak. Ibilaldia orbeizetako museo hortarat, ibilaldia azpegiko kromletxetarat, eta gero hasiko da merkatu ere. Izan dira, ekoizle desberdinak, bai aezkoa eta bai garazikoak. Eta erakuspenak ere izain dira, bai ardi mosteak, bai gasna-gasna egitea, eta olako hausak. Mm -hmm. Amaika duntan iza inda zaldi lehiak eta burgete zaldiak iza indira, Nafarroko arraza bada eta eta hemengo emengo arraza bata. Gero eguerditan hasiko da aperitifa, izain dira dantzariak ere, eta ara, horren ondotik askaria, askarian imatu izain da. Gero arratsaldean izain dira taloak, aurren xokoa ere aurren dako, eta, eta hola. Eta usaian, hartzainak joiten dira holako bestara? Ta? Bai, egia hartzenan itz biltzen dela, bortoen egunean, eta egun polita izaiten da, biltzen baita. Zara gazteak eta bai, behar ba, urtean zean ikusten ez ditugunak edo soberea ikusten ez ditugunak ba, han ikusten ditu eta, eta plaza eriten du. Ara, ba, motivatzea jendea igandean bortuaren egunera jiteko. Ez dut uste belarrakiteko aroi zain den, ordian ara, arat joiteko motivatzea. <laughs>